uria e Teube Medinase 129 vargje Lërim i deklaruar nga Anaja e Allahut dhe të dërguarit i Tij për çdo detyrim ndaj i dhujtarve me të cilët kishit bër marrveshje Ultoni në përbot ju i dhujtar edhe katër muaj të sigurt por tadhini se nuk do të mund t'i shpëtoni Allahut dhe se Allahu Do t'i poshtëroj mohuesit Ja shpalja e Allahut dhe e të dërguarit të ti Drejtuar njerëzve në ditën e haqjit të madh Allahu dhe i dërguarit t'i shkëpusin që do detyrim ndaj i dhujtarve Nëse ju i dhujtar pëndoheni, është më mirë për ju Por nëse largoheni nga pendimi, ta dini se nuk do të mund t'i shpëtoni Allahut Njoftoj mohuesit për dënimin Edhëmshëm që i pret Për jashtim bëjn ata i dhujtar Me të cilët keni lidhur marveshje E që nuk ju kanë shkelur As gjë prej saj Dhe që nuk kanë dimuar as kënd kunder jush Respektojen i marveshjen Me ta Derin fund Me të vërtet Allahu i do ata që i friksohen ati Kur të kalojnë muajt e shenjit Në të cilët ndalohet lufta Atëherë I vritni i dhujtarët kudo që ti ndeshni. I dhini robër, i rrethoni dhe u bëni pushi kudo, por nëse pendohen, falin namazin dhe japin zakatin, atëherë i lini të qetë. Vërtet, Allahu është falës dhe mëshirë plot. Nëse ndonjë nga i dhujtarët kërkon mbrojtje nga ti Muhammed, mbroje. Në mënyrë që të dëgjojë fjalën e Allahut, E pasaj për cilën e vendin e ti të sigurt Kështu duhet, sepse ata janë njerës që nuk din Si mund të kenë i dhujtarët bes lidhje me Allahun dhe të dërguarin e ti Ne përjashtim të atyre me të cilët keni lidhur ju marveshje të gjamia e shenjt Sa kohë që ata ti përmbahen marveshjes, përmbajuni edhe ju Sepse Allahu i do ata që i friksohen ati Si mund tu besoni kur nëse ju mundin ata nuk e respektojnë as fare fisnin, as marrveshjen. Ata ju kënaqin me fjalë, ndërsa zemrat e tyre ju kundërshtojnë. Shumica e tyre janë të ligj. Ata i shesin fjalët e Allahut për një vlerë të vogël dhe i pengojnë njerëzit nga rruga e Tij. Vërtet, të chamtuara janë veprat e tyre ndaj besimtarve. Ata nuk respektojnë asë fare fisni, asë beslivje. Këta janë te i kaluesi të kufirit në të këqia. Me gjithatë, nëse ata pendohen falin namazin dhe japin zeqatin, atëherë janë vëlezëri tuaj në fe. Kështu u ashpjegojmë shpaljet njerëzve që dinë. Por nëse ata e prishin betimin pas lidhje së marveshjes dhe sulmojnë, thejnë tuaj. Atëher, luftoni kundër krereve të mos besimit, sepse ata nuk kanë besë që të mund të frenohen nga të këqijat. Val, a nuk dhëtë luftoni kundër atyre që e kanë shkelur beslidhjen? Janë përpjekur të dëbojnë të dërguarin dhe kanë filuar të parët të ju sulmojnë? Val, nga ata keni frikë, Allahu e meriton më shumë se ata që ti friksoheni nëse jeni besimtar. Luftoni kundër tyre që Allahu ti dënoja ata me duart tuaja, ti poshtroi, ti undi moju juve kundër tyre, ti shëroi shpirtra të besimtarve dhe ta largoj hirërimin nga zemrat e tyre. Allahu ia pranon pendimin Kuj të doj, Allahu është i gjithdishëm dhe i urt Vërtet mendoni se do të liheni të qet, para se Allahu t'i kjetë njohur ata mi disjush që kanë luftuar dhe që nuk kanë kërkuar aleat të tjerë përveç Allahut, të dërguarit të ti dhe besimtarve Allahu e di mirë se që farbëni Nuk u takon i dhujtarve të përkujdesen përfaltore të Allahut përderisa edhe ata vetë dëshmojnë se janë mos besimtar. Të kota do të jenë vepra e tyre dhe në zjarin e gjehenemit do të qëndrojnë për gjithmonë. Faltoret e Allahut, i vizitojnë dhe i mirëmbajnë vetëm ata që besojnë Allahun dhe ditën e fundit, që falin amazin dhe japin zeqatin, e që nuk i friksohen askujt përveç Allahut, Sigurisht që këta janë në rrugë të drejt Vërtet mendoni se a i që ujep uj haqilerve Dhe mirëmban gjamine shenjt është njësoj me atë që beson në Allahun dhe ditën e fundit Dhe që lufton në rrugën e Allahut Këta nuk janë të njëjt para Allahut A i nuk i udhëzon në rrugë të drejt Njerëzit keqë bërës A ta që besojnë, mërgojnë dhe luftojnë në rrugën e Allahut me pasurinë e tyre dhe jetën e tyre janë në shkallë më të lartë tek Allahu pikërisht këta janë të fituarit Zoti i tyre u jep lajmin e mirë për mëshirën dhe miratimin e tij si edhe për kopështet ku do të ketë kënaqësi të përherëme për ta dhe ku do të qëndrojnë përgjithmonë me të vërtetë vetëm tek Allahu është shpërblimi i madh o besimtar mos i pranoni për mbrojtës babalarët dhe vëllëzrit tuaj nëse ata e duan mës besimin më shumë se sa besimin çdo prej jush që i merrata për mbrojtës është keqbërrës thuaj nëse etrit tuaj bit tuaj vëllëzrit tuaj grat tuaja Farefisi juaj, pasuria juaj që i keni fituar Tregëtia për të cilën keni frik se nuk do të shkoj mirë Dhe shtëpit, ku e ndjeni vetën rehat Janë më të dashura për ju se sa Allahu I dërguari i ti dhe lufta në rrugën e ti Atëherë, pritni, deri sa Allahu të siel vendimin, dënimin e ti Allahu nuk e u dhezon në rrugën e drejt Popullin e pabindur Në të vërtet Allahu Ju kanë dimuar në shumë beteja Si edhe në ditën e luftësë hunenit Kur juve ju mahniti numri ju e i madhë Por A i numër nuk ju soli do bia spak Sepse toka Ju duk juve e ngusht Edhe pse është e gjerë Dhe këthyet shpinën Duke janë bathur Pastaj Allahu zbriti qëtësin e ti mbi të dërguarin e vetë dhe mbi besimtarët, si dhe zbriti luftetar e njëj, të cilët ju nuk i pat dot, e i dënoj jo besimtarët. Kështu u shpërbluen mohuesit. Pas kësaj, Allahu e pranon pendimin për këtë doj. Allahu është falës dhe mëshirë plotë. O besimtarë, në të vërtetë i dhujtarët janë të papastër për shkak të besimit të kotë, prandaj të mos i afrohen më gjamis së shenjit pas këti viti, dhe mos kini frik nga varfëria, sepse po deshi Allahu ju bënd të pasur me dhuntit e dhe ta. Vërtet, Allahu është i gjithdishëm dhe i urtë. Luftojni ata që nuk besojnë në Allahun e asë në ditën e kiametit, që nuk e marin për të ndaluar, A të që e ka ndaluar Allahu dhe i dërguar i ti Dhe ata, mi disa tyre që u është të dhenë libri Kë nuk e pranojnë fene vërtet Dere sa të japin gjizjen, taksen me dorën e tyre Duke qenë të përullur Hebrejt thonë Uzejri është i biri i Allahut Të krishterët thonë Mesihu është i biri i Allahut Këto janë fjalet e tyre Nga goja e tyre, i imitojnë fjalet e jo besimtarve të më parshëm I vraftë Allahu, si po shmangen nga e vërteta Në vendë Allahut, ata kanë zgjedhur për zotë rabinët dhe murgjit e tyre Si dhe mesinë, të birin e merjemes, ndërko që janë urdhëruar të adhurojnë vetëm një zotë Përveç të cilit nuk ka tjetër që meriton të adhurohet I lartësuar qoftë a i Nbi gjithë shka që i ja ashoqërojnë në adhurim Ata dëshirojnë ta fikin dritën Fen e Allahut me gojen e tyre Por Allahu ka vendosur vetëm që ta përsos dritën e vetë Edhe si kur mohuesit ta urejnë këtë gjë Allahu është a i që i ka dërguar të dërguarin e ti Me udhërëfimin, kuranin dhe fenës e vërtetës Për ta lartësuar atëm bitë gjitha fetë a desigur i dëlutarët ta urrejnë këtë gjë. O besimtar, në të vërtetë, shumë pritërinj dhe murgj për lajn pasurinë e njerëzve pa të drejtë dhe i largojnë ata nga rruga e Allahut. Ata që grumbullojnë ar dhe argjend, ndër dhe nuk e shpenzojnë për hir të Allahut, para lajmëroj me dënim të ndeshëm. Do të vijë dita kur thesaret e mbledhura Do të digje në zjarin e gjehenemit dhe me të do të damkoset bali, anët dhe shpina e tyre e do të thuhet. Kjo është ajo që keni grumbulluar për veten. Pra, shioni atë që grumbulluat. Vërtet, numri i muajve të kalahu është 12, si pas librit e Allahut, që prej ditës kur kryoj kjejt dhe tokën. Katër prej tyre janë të shenjt, si pas besimit të drejt. Prandaj, mos i bëni vetes dëm, duke i shkelur këta muaj. Në gjitha të, luftoni të gjith kunder i dhujtarve, ashtu si luftojnë ata të gjith kunder jush. Ta dini se Allahu është me ata që ruhen nga gjynahet. Vërtet, muaj shtes është vetëm shtes në mos besim. Përshka këtë ti, jo besimtarët shkojnë në humbje Një vit e që uajnë të lejuëshëm E vitin tjetër të ndaluar Për të plotësuar numurin e muajve që i ka ndaluar Allahu Kështu, ata lejojnë, atë që ka ndaluar Allahu Atyre u duken të bukura dhe pratetyre të shëmtuara Allahu nuk i u dhezon në ruk të drejt njerëzit mos besimtar O besimtar Qfar keni që nguroni, e mbërtheheni fort për toke kur ju thuhet Dilni në luft, në rrugën e Allahut A jeni të kënachur me jetën e kësaj bote Në vend të se amshu e shmes Kënachsia e kësaj bote Në krahësim me atët botës tjetër është shumë e vogël Nëse nuk shkoni në luft A i do t'ju ndëshkoj me dënim të dhemshëm Dhe do t'ju zëvendësoj me një popull tjetër aty ju nuk do të mund ti bëni dëm as pak se Allahu është i fuqishëm për çdo gjë nëse ju nuk e ndihmoni atë Muhammedin alay salam Allahu tashmë e ka ndihmuar ditën kur atë e dëbuan mohuesit ve të dytin kur ishin në shpellë e ai i thoshte shokut e vet Ebu Bekrit mos u mërzit Se Allahu është vërtet me ne Atëher Allahu zbriti që të sine vetë mbi të Endimoj me një ushtri të padukshme E njësh Dhe bëri që fjala e mos besimtarve Të jet Më e poshteruara Kurse fjala e Allahut Të jet Më e lartësuara Vërtet Allahu është i plot fuqishëm Dhe jurt Dilni Në luft, qofshi të shëndosh Ose të sëmur Dhe luftoni me pasurin E jetën tuaj Në rrugën e Allahut Kjo është më mirë për ju Vecë si kur ta dinit Si kur fitorjet e ishte E afert Dhe udhëtimi ishkurëtër Ata do të pasonin ty Por ju duk rrugë e largët Dhe ata do të betohen Në Allahun Si kur të kishim mundur Me siguri do të dilnim bashkë me ju. Dhe kështu ata e shkatrrojnë vetveten. Allahu e di se ata janë gënjeshtarë. Allahu të falë ty që u lejove atyre të mungojnë, para se ta kuptonje se kush të flet të vërtetën dhe derisa të njihje gënjeshtarët. Nuk do të të kërkojnë leje për të mos luftuar me pasurinë dhe jetën e tyre ata që besojnë në Allahun dhe ditën e Kiametit e Allahu i dimir ata që ruhen nga gjunahet ty do të të kërkojnë leje vetëm ata që nuk besojnë në Allahun dhe ditën e Kiametit dhe që zemrat e tyre dyshojnë ata luhaten në dyshimin e vet sikur ata të kishin dashur të dilnin me ty do të ishin përgatitur por Allahu Nuk e përqehu vajtjen e tyre, pra ndaj i pengojë dhe atyre ju tha. Rini me ata, të pa aftë për luft, që do të ulen në shtëpi. Si kur të kishin dal me ju, ata do të ju shtonin juve vetëm të keqe, do të shtinin nga të resa mi disjush dhe do të njallin përqarje, sepse edhe ndërju, ka nga ata që u adhënveshin. Por Allahu, i njehmirë, këç bërëshit ata edhe më parë përpiqeshin të të nxirrnin nga trresa dhe të pështjellonin punët e tua derisa erdhi e vërteta Fitoria dhe u tregua e qartë feja e Allahut gjë që ata e urrenin disa prej atyre hipokritëve thonë më lejo të mungoj në luftë dhe mos më vër në sprov ja ata ran Pikërish në sprov, me të vërtet, gjehenemi i përfshin mohuesit Nëse ty të vjenë ndonje e mirë, ata hidrohen Nëse të godet ndonje e keqe, ata thonë Sa mirë që i morë masat që më parë, dhe largohen të gëzuar Thuaj, do të na godasë, vetëma jo që na ka caktuar Allahu A i është mbrojtë si ynë dhe vetëm tek Allahu le të mbështeten besimtarët. Ju, çfarë prisni për ne? Përveç se njerëz prej dy të mirave, fitores ose martirizimit. Ndërsa ne po presim që Allahu t'ju godas me dënim nga ana e Tij ose me duart tona. Pra, pritni se edhe ne me ju do të presim. Thuaj Shpenzoni me hir a me pahir Nga ju nuk do të pranohet kurse si Sepse ju jeni vërtet një popull i mbrapsht Ndimesat e tyre nuk do të pranohen Nga se ata janë njerës që nuk besojnë në Allahun dhe të dërguarin e ti Namazit i afrohen vetëm në mënyrë të ngathët Dhe nuk shpenzojnë nga pasuria Vec se në mënyrë përbuzëse Mosu josh o Muhammed Nga pasuria dhe thëmijet e tyre Sepse në përmjet tyre Allahu kërkon t'i ndëshkoj ata në këtë jet Kështu që tu dalë shpirti Duke qenë jo besimtar Ata Betohen për Allahun Se janë në fënë tuaj Ndërko që nuk janë prej jush Por janë njerës frikacak Për të treguar si janë të vërtet Si kur ata të gjenin ndo një stërhim Shpel apo vend mbrojtjeje do të niseshin atje me nxitim ka edhe të tillë që të qortojn për shkak të ndarjes lëmoshës nëse atyre u jepet ndonjë pjesë ata kënaqen por nëse nuk u jepet për një herë zemrohen sikur ata të kënaqeshin me atë që u ka dhënë Allahu dhe i dërguari i tij do të thoshin na mjafton Allahu Allahu do të na jap nga mirësitë e veta edhe i dërguari i tij Ne, vetëm të kalahu, i varim shpresat Lëmosha e zeqatit është vetëm për të varë frit, për nevojtarët Për ata që janë ngarkuar me mbledhjen dhe administrimin e ti Për lirimin e skleverve, për të rënduarit nga borgjet Për luftëtarët në rrugën e Allahut dhe për udhëtarët e mbetur rrugëve Këto janë detyrat e vëna prej Allahut Vërtet Allahu është i gjithë dishëm dhe jurt Kata atil që shqetësojn të dërguarin dhe thon A i dëgjon që do gjë që i thuhet Thuaj o Muhammed A i dëgjon atë që është e mirë për ju Beson në Allahun dhe u beson besimtarve A i është më shirë për ata mi disjush që besoin Kurse ata që e lëndojn të dërguarin e Allahut i pret një ndëshkim i dëmbshëm. Ata ju bëtojnë për Allahun për t'ju kënaqur, por është më e drejtë të kënaqin Allahun dhe të dërguarin e Tij, nëse janë besimtarë. Vall, a nuk e dinin ata se për atë që e kundërshton Allahun dhe të dërguarit e Tij, është përgatitur zjarri i xhehenemit, në të cilin do të qëndrojë për herë? Ky është poshtërimi më i madh. Hipokritët druajnë se do të shpalët në do njësure E cila do t'i lajmëroj se qka në zemrat e tyre Thuaj, talun i podesht Allahu sigurisht që do t'andjer në pa Atës e cilës ju i druheni Nëse i pyet, ata do të të përgjigjen Ne vetëm përbënim shaka dhe përluanim Thuaj, a mozval me Allahun Shpaljet dhe të dërguarin e ti, po taleni, mos u shfajsoni. Ju e mohuat fen, pas i patët besuar. Nëse ne, i falim disa prejush, për shkak se u penduan, do t'i ndëshkojmë të tjerët, nga se janë fajtor, nuk u penduan për taljen që bënë. Hipokritët dhe hipokritet, janë të njashëm me njeri tjetrin. Kërkojnë që të bëhen vebra të këqia, E pengojnë të mirat dhe janë dorështë nguar Ata e kanë haruar Allahun, por edhe aji i ka haruar ata Me të vërtet, hipokritët janë keqëbërës Allahu u ka premtuar hipokritëve Hipokriteve dhe mos besimtarve Zjarin e gjehenemit, ku do të qëndrojnë për gjithmonë A i do të mjaftoj atyre. Allahu i ka malkuar dhe ata do të kënë dënim të vazhdueshëm. Ju, hipokrit jeni, si ata që kanë qenë para jush. Ata kanë qenë më të forë se ju. Kanë pasur më shumë pasur i dhe fëmi. Ata janë kënachur me pjesën e vetë të kësaj bote. Por, edhe ju po kënacheni me pjesën tuaj, si që janë kënachur edhe ata. Edhe ju kënachur. Jeni edhe në pas të këqijave, ashtu si që shenë dhënë ata, dhe pra të tyre, do të zhduke në këtë bot dhe në tjetërën, ata janë të shkatëruar. A nuk kanë dëgjuar ata për popujt që kanë qenë më përpara, për popullin e nuhut, për fiset ad dhe themud, për popullin e ibrahimit, për banorët e medjenit dhe për qytetet e përmbysurat të popullit lutit. Të dërguarit e tyre u sollin shenja të qarta. Allahu nuk u bëri pa drejtësi, por ata i bën pa drejtësi vetvetes. Besimtarët dhe besimtarët janë miq për njëri tjetrin. Ata urdhërojnë që të bëhen vepra të mira dhe i ndalojnë të këqijat. Falin namazin, i japin zakatin dhe i binden Allahut dhe të dërguarit e tij këta janë ata që do t'i mëshirojë Allahu se Allahu me të vërtetë është i plot fuqishëm dhe i urtë Allahu u ka premtuar besimtarve dhe besimtareve kopšte në për të cilat rrjedhin lumej dhe ku do banojnë për gjithmon, si të banojnë përgjithmonë si vẻ pallate të mrekullueshme në xhenetin e Adnit por kënaqësia prej Allahut është shpërblimi më i madh. Kjo është fitoria madhështore. O i dërguar, lufto kundër mohuesve dhe hipokritëve dhe bëhu i ashpër ndaj tyre. Strehimi i tyre është xhenemi, tha vendbanim i shëmtuar. Hipokritët betohen për Allahun se nuk th안 asgjë të keqe, por në të vërtetë Ata thanë fjalën e mos besimit, mohuan pas pranimit e islamit dhe synuan të bënin gjërat të pa arrit shme. Ata u bën keq dashës, vetëm sepse Allahu dhe i dërguar i ti u kishen dhenë besimtarve nga të mirat e ti. Nëse pëndohen, do t'jetë më mirë për ta, por nëse kësejnë shpinën, Allahu do t'i ndëshkoj me dënim të rëndë në këtë jetë dhe në tjetërën dhe ata nështë. Nuk do të kenë kur farë mbrojtësi Apo ndihmësi në tokë Ka nga ata, hipokrit Që kanë bërë beslidhjen me Allahun duke thënë Nëse a i na jepë nga dhuntit e ti Sigurisht që do të japim lëmosh Dhe sigurisht që do të bëhemi njerës të mirë Por kur a i u dha atyre nga dhuntit e veta A ta u bën kopratës Dhe këthyën shpinën Duke u larguar Prandaj A i u alidhi hipokrizin Në zemrat e tyre Deri në ditën kur do të dalin Para ti Sepse e shkellen premtimin Dhe në Allahut Ata e kishin zakon Gënjeshtrën Val A nuk e din ata se Allahu i ditë fshetat e tyre Dhe bisedat e fshetat Në të vërtet Allahu është ai që i di të gjitha fshehtësitë. Sa para ata hipokrit që përqeshin besimtarët që japin lëmosh me vullnet dhe tallen me ata që nuk janë në gjendje të japin gjë përveç fryteve të punës së tyre, Allahu do të talhet me ta. Ata do të kenë dënim të dhëmshëm. U lutë për ta apo nuk u lutë o Muhammed? Allahu nuk do t'i falë edhe si kur ti të kërkosh falje për ta shtatë dhjetë herë. Kjo, sepse ata e mohuan Allahun dhe të dërguarin e ti. Allahun nuk i udhëzon në rrugë të mbarë, njerëzit e pabindur. Ata që mbetën në shtëpit e tyre, pas daljes për luft të të dërguarit e Allahut, u gëzuan. Nuk u përqen të të luftoni në rrugën e Allahut në pasurin dhe jetën e tyre, dhe thanë. Mos shkoni në luft në përvap Thua ju, zjarri i gjëhenemit është edhe më indzeht Vecë, si kur të kuptonin Le të qeshin pak në këtë bot E të qajnë shumë në botën tjetër si dënim për atë që kanë bër Dhe nëse të këthen Allahu pas betejes të një grup i hipokritve E ata kërkojnë leje nga ti që të shkojnë me ty në luft, thua ju o Muhammed. Kur nuk do të vini me mua në luft, dhe kur nuk do të luftoni me mua, kundër armikut. Ju ishi të knaqur kur nuk erdhët herën e parë, pra ndaj, rini me ata që ngellin pas. As kujtë pre hipokritve, kur të vdesin, mos ja falë gjenazen. Mos merri afër varrit të Hipokritit, sepse ata e kanë mohuar Allahun dhe të dërguarin e Tij, dhe qëndruan të pabindur deri në vdekje. Mos u josh o Muhammed nga pasuria dhe fëmijët e tyre, sepse nëpërmjet tyre Allahu kërkon ti ndëshkoj ata në këtë jetë, në mënyrë që të dalë shpirti i duke qenë jo besimtar. Dhe kur shpallet një sure që thotë Besoni Allahun dhe luftoni së bashku me të dërguarin e Tij. Pasanikët e tyre, hipokritëve, kërkojnë leje duke thënë: "Na lini të rrimë me ata që nuk shkojnë në luftë. Kënaqen të jenë me ata që nuk shkojnë në luftë." Zemrat e tyre janë të vulosura e ata nuk kuptojnë. Por i dërguari dhe ata që besojnë në Të Luftojnë në pasurin e tyre dhe jetën e tyre Për ata do të ketë që do të mirë Dhe pikerisht, ata do të jenë të shpëtuarit Allahu u ka përgatitur atyre kopështet e gjenetit Në për të cilët rjedhin lumej dhe ku do të banojnë për gjithmon Kjo është fitorja madhështore Disa beduinë Erdhen me shfajsime duke të të kërkuar leje që të mos shkonin në luft Dhe munguan ata që e gënyuen Allahun dhe të dërguarin e ti Ata, prej atyre që më huan, me të vërtet do t'i godas një dënimje dhe emshëm Nuk është gjëna të mos shkojnë në luft të dobtit, asë të së sëmurët Asë ata që nuk mund të sigurojnë shpenzimet Nëse janë të sinqertë me Allahun dhe të dërguarin e Tij, nuk ka vend për vrerje ndaj punëmirëve. Allahu është falëth dhe mëshirë plot. Nuk ka gjyhna as para ata të cilët kur vinin te Ti për të kërkuar kafsh, shalimi, e ti u thua, "Unë nuk mund t'ju siguroj kafsh, shalimi. Kthehen me sytë tyre që u rrjedhin lot." nga që nuk mundën të gjenin gjë për të dhenë në rrug të Allahut. Por, ka vendë për të qortuar ata që kërkojnë leje nga ti, duke qenë të pasur. Ata, këna qenë të rrinë me ata që nuk shkojnë në luft. Allahu, u a ka vullosur atyre zemrat, por ata nuk din. Kur të këtheheni tek ata, do t'ju vinë duke u shfajsuar. Thua ju. Mos kërkoni falje. Si do që të jetë, ne nuk ju besojmë, sepse Allahu na ka lajmëruar për çellimet tuaja. Me siguri Allahu dhe i dërguarit i Ti do t'i shohin veprat tuaja. Pastaj ju do të ktheheni tek Ai, që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme, e do t'ju lajmërojë për atë që keni bërë. Kur të ktheheni tek Ata, Do t'ju betohen për Allahun që ti lini, largohuni për e tyre. Ata janë të ndyrë dhe strehimi i tyre është gjehenemi. Ky është dënimi për veprat e tyre. Ata do t'ju betohen që të jeni të knaqur me ata. Nëse ju do të jeni të knaqur me ata, dhijeni se Allahu sigurisht që nuk është i knaqur me popullin e pabindur. Beduinët janë mëhuesit dhe hipokritet më të mëdhej Dhe më të priret për të mos njohur kufit Që Allahu ja ka shpalur të dërguarit të ti Allahu është i gjithdishëm dhe i urt Ndër beduinët, ka të atil që shpenzimin në ruk të Allahut E quajnë si gjob dhe presin që juve t'ju ju godas ndo një fatkeqësi Leti godas ata Radha e fatkeqësis Allahut digjon Dhe di gjithë shka Po ka nga beduinet të atil Që besojnë Allahun Dhe ditën e kiametit Dhe shpenzimin në rrug të Allahut E quajnë si mjet Për t'ju afluar Allahut Dhe për të merituar bekimin E të dërguarit Dhe vërtet Që kjo do t'ju siel afrimin Allahut do t'i pranoja ta në mëshirën e vet Një mend Allahu është falësi madhë dhe më shirë plot Sau përket besimtarve të parë, prej muha gjirëve dhe ensarve Allahu është i kënachur me ata dhe me të gjithë të tjerët që i pasuan me vendosmëri e përkushtim në besim edhe ata janë të kënachur me ata Allahu ka përgatitur për ata kopshte në për të cilat rjedhin lumej dhe ku do të jetojnë përgjithmonë. Kjo është fitorja madhështore. Ka beduin në mjedisin tuaj që janë hipokritë, por ka edhe ndërbanorët e Medinës të Athill që janë këmbëngulës në hipokrizi. Ti nuk i di ata. Ne i dim. Ne do t'i dënojmë dy herë e pastaj do të kthehen në dënimin e madh, në Xhehenem. Ndërkaq, disat të tjerë i pranojnë gjynahet e veta Se i kanë përzier veprat e mira me të këqijat Ka gjasë që Allahu të apranoj pëndimin Vërtet, Allahu është fale si madh dhe më shirë plot Merë nga pasuria e tyre lëmosh me të cilën ti pastrosha ta Dhe të arrisësh veprat e mira Lutu për ta Sepse lutja jote është vërtet që të simë për ata. Allahu dë gjonë dhe di gjithë shka. A nuk e din ata se Allahu është aji që pranon pendimin dhe bamirësin nga robërit e vetë, dhe se aji është pranuesi i pendimeve dhe mëshirë ploti. Thuaj, punoni, se Allahu i dërguar i ti dhe besimtarët, do të shohin punën tuaj. Se shpejti do të ktheheni tek aji që di të dukshmen dhe të padukshmen E aji do t'ju njoftoj për atë të që keni bër Ka edhe të tjerë që janë lënë në pritje të vendimit të Allahut A do t'i dënoj apo do t'u apranoj pendimin Allahu është i gjithdishëm dhe i urt Hipokrit janë edhe ata që ndërtuar një gjami Për të shkaktuar dëm besimtarve Për ta forcuar mohimin Dhe për të kryuar përqarje në mesin e besimtarve Duke ju shërbyer ajo Si pusi atyre Që qysh më par luftonin Kundër Allahut Dhe të dërguarit të ti Dhe vërtet Ata betohen Ne kishim për qëlim që të bënim Vetëm një vepër të mirë Por Allahu Dëshmon se në të vërtetë ata janë gënjeshtar. Ti në atë xhami kurr mos fal namaz, ndërsa xhamia e themeluar në përkushtim ndaj Allahut që në ditën e parë, pa dyshim që është më e denj për të falur namaznë të. Aty ka njerëz që duan të pastrohen. Allahu i do ata që pastrohen shpesh. Cili është më i mirë? A i që themelet e godinës e vetë i vënë përkushtimin dajë Allahut dhe në kënaqësin e ti, apo a i që themelet e godinës e ti i vënë bregun e gryer dhe që rëkuliset me të në zjarin e gjhenemit. Allahu nuk e u dhezon në rukë të drejt, popullin keqëbërës. Godina që ata ndërtuan, mbjel gjithë një dyshim në zemrat e tyre. Derisa zemrat e tyre tu të soptohen, Allahu është i gjithdishëm i urtë në të vërtet. Allahu ka bler nga besimtarët i jetën dhe pasurin e tyre në këmbim të gjenetit. Ata luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten. Ky është premtimi i ti i vërtet në të uratë. Un djell dhe Kurani. E kush i përmbahet beslidhjes më fort se Allahu. Andaj, gëzojuni kësaj shitjeje. Ky është fitoria më vështore. Këta janë ata që pendohen e adurojn Allahun, e falenderojnë atë, agjerojnë, përkulen në namaz, bien në sejdë gjat namazit. Urdërojnë vepra të mira, pengojnë të këqijat dhe u përmbahen kufive të caktuar nga Allahu. Jepu lajmin e mirë besimtarve. Nuk i takon të dërguarit dhe besimtarve që të kërkojnë falje për idhujtarët. Qofshin këta edhe të afërmit e tyre, pasi u është bërë qartë se ata janë banorët e xhehenemit. Ndërsa lutja e Ibrahimit për falje në babaj të ti, ka qenë vetëm për shkak të një premtimi që i kishtë bërë, por, kur ju bë e qartë se i ati ishte armik i Allahut, a ju nda prej ti, e me gjithatë, Ibrahimi ishte njeri i dhemshur dhe i but. Allahu, kur nuk e qonë në humbje një popull që më pare ka u dhezuar në ruk të drejtë, Pa ja bërë të njohur se prej që farë duhet të ruhet. Me të vërtet, Allahu është i dishëm për që do gjë. Një mend, Allahut i ta konsundimi i qijjeve dhe i tokës. A i e jep jetën dhe vdekjen. Përveç Allahut, ju nuk keni tjetër mbrojtës apo përkrahës. Allahu, e pranoj pendimin e të dërguarit, të muha gjirëve dhe të ensarve, të cilët shkuan pasati në qastin e vështirë, pasi zemrat e disave prej tyre, për një fije qenë afer shmangjes nga detyra. Pastaj, Allahu, pranoj pendimin e tyre. Vërtet, a i është i but dhe i më shirëshëm me ta. A i U apranoj pendimin edhe atyre të treve që mbetën prapa atëherë, kur toka, sa do e gjerë, ju duke ngusht dhe ju shtërnguan shpirtrat, aqë sa u bindën se nuk ka srehim tjetër përveç Allahut. E pastaj Allahu u dha mëshirë që të pendohen me të vërtet. Allahu pranon pendimin dhe është mëshirë plotë. O besimtar, friksojuni Allahut dhe bëhuni me ata që janë të sinqertë në fjalë dhe në vepra. Banorve të Medinës dhe beduinëve që janë rreth saj nuk u lejohet të mos ndjekin të dërguarin e Allahut, as të kursenin jetën e tyre para jetës së tij. Kjo është kështu sepse ata që janë në rrugën e Allahut Sa herë që ti godas etja, lodhia euria, dhe sa herë që të shkelin në ndonjë vend ku do të zëmroin mohuesit, apo ti jëj gjë nga ana e armikut, atyre do t'u shkruhet si vepër e mirë. Me të vërtetë, Allahu nuk do t'u humb shpërblimin punë mirëve. Gjithashtu, sa herë që ata të shpenzojnë diçka të vogël a të madhe, apo të ka përcejnë që farë do lugine në rrugëta Allahut, kjo do të shënohet në mënyrë që Allahu t'i shpërblej si pas veprave më të mira që kanë bërë. Nuk është mirë që besimtarët të shkojnë në luft të gjithë një herësh, por prej qdo bashkësie një grup të mbetet mbrapa, që të thelohet në mësimin e thes dhe e kështu të këshiloj popullin e vetë mbasit të këthehet nga lufta që t'i frikësohet Allahut. O besimtar, luftoni kundër mohuesve që gjenden afër jush dhe letan djejnë ata a shpërsin tuaj dhe ta dini se Allahu është me ata që ruhen nga gjunahet Kur shpalet ndonjësure, disa prejt atyre që kanë dyshim dhe hipokrizi i thonë Kujt prej jush do t'ja shtoj besimin kjo sure Përsa u përket besimtarve, atyre kjo sure U ashton besimin dhe ata gëzohen E sa u përket atyre që kanë së mundje në zemrat e veta Ajo u ashton edhe më dyshimin që kanë Dhe ata vdesin si mohues Valë, a nuk e shohin ata se që do vidë vihe në provë një ose dy her E prap se prap, as nuk pendohen, as nuk e mbledhin mendjen Kur shpalet në një sure që u tërhejgjë vërejtje Ata shikojnë njëri-tjetrin duke thënë: Apo ju sheh ndon kush? Pastaj largohen. Allahu i shmang zemrat e tyre, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Tashmë, ju ka ardhur një i dërguar nga gjiri juaj. Ati i vjen rënd për gjunahet që bën ju. Jua dëshiron të mirën me gjithë zemër, që ju të shkoni rrugës së drejtë. Dhe është i but e i më shirëshëm me besimtarët Nëse ata largohen nga e vërteta Thuaj, më mjafton, Allahu Ska zot tjetër përveçti Unë mbështetem të kaj që është zot i fronit të madhë